La vila de Tiana s'ha adherit un any més a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, una iniciativa impulsada amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació de la població, promovent accions que contribueixin a reduir l'elevat nombre de residus que produïm. Sota aquest pretext, l'Ajuntament de Tiana ha organitzat el proper 27 de novembre una nova edició de la Fira de Segona Mà en què els tiànecs i tianenques que ho desitgin es podran intercanviar o vendre tots aquells objectes que ja no necessitin i que continuïn en bon estat. El consistori ja ha obert el període d'inscripció que s'allargarà fins al proper 19 de novembre. Així ho ha indicat la tècnica de cultura Mariana Segués. La idea és tornar a portar a la pràctica al mercat de segona que fa uns quants anys que està funcionant i està funcionant molt bé, amb gran assistència de públic. Aquest any les inscripcions s'han obert fins al dissabte 19. S'han d'entregar a la recepció de l'Ajuntament de Tiana, en horari d'atenció al públic, i fins al moment portem unes 14 inscripcions suposem que l'última setmana serà quan rebrem el volum més gran de gent. A la fira es podran intercanviar tot tipus d'objectes, llibres, paraments de la llar, bijuteria, indumentària tèxtil o articles de decoració, i tot plegat, el ser de segona mà es comercialitzarà a uns preus assequibles. Aquesta iniciativa es realitza una vegada més després de l'èxit obtingut en edicions anteriors. Tan és així que l'any passat es van arribar a establir més de 50 parades i van assistir visitants procedents de Montgat, Badalona i fins i tot de Mataró. Ha tingut molta acceptació i des d'abans de l'estiu la gent està trucant per confirmar si aquest any es tornarà a portar a terme l'activitat. Veiem que és una de les iniciatives que la gent espera que arribi finals de novembre per, per poder participar en aquest mercat. La fira de Segona Mà, que acollirà el parc del Camp de Futbol Vell, vol incentivar la reutilització a fi de generar la menor quantitat de residus possible. Les inscripcions romandran obertes fins al proper 19 de novembre a l'Ajuntament de Tiana. Ràdio Tiana, serveis informatius.